اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديدا ویستجیبو الذین آمنو وعملو صالحات ددید دوامانی دی رنبانی مانادادا ویستجیبو الذین اولا کبلی سکبلی الذین اے دعاء الذین آمنو وعملو صالحات دعاء دا کسانو چې ما نیروله دې او عمل صالحات او نیک عمل کوي پکم وخت کې چې الله دی دعا وواړي نو یو مانا دا شو چې الله د ایمان او د نیک عمل ول دعا قبلې نې ندعا د پر یودا دې چې انسان نې کې ایمان پکی وي او نیک عمل کین الله دې دعاګانې قبلې ودان د برداد و خبرم ضروریه نور خبرم احاديثو کې راغلی دي چې بای کې یو خبر ادم لچې دي انسان رزق حلال زکه نبی لسلام له حدیث مفهم دي چې انسان و دوه اگاني کوي ببر سره به الله تعالی سجد غړي خدا کپڑے به حرام وي خوراک به حرام وي اسکاګ به حرام وي نو څنګه به د پر دعا قبول کړي نور رزق حلالو آگا پکار دے بل جائے گے ماں سابقا دیر تفصیل کڑے دے پا دعا باندے دا آگے دا پاراں رسک حلال پکار دے سنت طریقہ باندے دعا پکار دا مخدر درود شریف پکار دے دا اللہ حمد بگے پکار دے نو آداب و سرعیت و سرعیت و سرعی نو اللہ قبلی او دا سی قبلی تو پخدو ایک گنو گا واقعات نشن بیانو لے حتب حیرانو شے رجال انسان طریقې سر دعا کوي الله نه غواړي نجیب طریقې سره الله تعالی د انسان دعاګانې اودو مؤمنان دعاګانې قبلې نو یو معنا د دې جملې دا او دوی ما معنا دا دا ویس اللذین الله پرمای مؤمنان قبلې څه شي قبلې چې کم ایمانې وړي او نه کوم عملې کړې دي نو غي قبلې یانه د الله حکامات لره کله وي چې موزوکې نه مؤمنان موزکې الله چې غبت م کو غبت نه کوي کهله چې غلامه کو نغله نه کوي خو الله مومنانو سره کم مومنانزهکره کم کممن ایمان والله ی کو عمل ووالی نو دا یاد سا دا دو خبره چې په چا کې د کملی خبر د انداله او دا دوه خبر انسان کې د الله کو عملو د قبللوله او دناه منکولو دا دوهبرې کي لنبنه برک ایمان ده او دایات ساته لکه یو مومن ده ایمان بکیره خبر دیانداله بلو مومن ده اوس آزان اوشن یو راغه او دلتی موزو که او بلده دی جماعت مخی دولار ده حالانکه اوز که دولو آوازوشی چه اوڑا ملاوی گی خیراتی التمندهو یا کم اخدای چه اوڑا پیدا کری ده دی جماعت مخی دولار ده حالانکه مومن ده خبر دیان <coughs> وجه صدا حالانکه یوم کلیمه ویلی را بلم کلیمه ویلی را یو ده بلکل لپردیشی نظان بچ گئی او بلده انچو تا مکمل اوی گنو سیده پی ورزی حالانکه یوم مومن ده او بلمو مومن ده وجه خو پکار ده کنه وجه خو کیده شی کنه سو وجه ده یوم ده لازه یو حکم راوال یوم ده مومن ده ایمان پکیده اغا روجی نیسی او بلو اغازان له ازی دار پت سشه والی ده مخلوق نزان سید ده گی خوری سو وجده وجده ده که ایمان ده یو کې ایمان طاقت واله ده نو ده ایمان په سه مرتبه بانده ده چې ده اغا ایمان اغا را دی ده او بل که ایمان کمزوري ده نو ده اغا ایمان کمزوره ده وجده ده د مخطا اولاد ده خود جماعت نغازی د جماعت آزان او ری جماعت زره خوا کړي پنځه وخت اذان کوي حالانکه جماعت تر نه رځ د ایمان کمزوري ده هغه تبلیغواله چوي په ایمان باندې mehnat وکار دي د ایمان بول بیا بیا ویل وکار دی او نبي الله صل الله عليه وسلم پر مې جددوا ایمانکم بقول لا اله الا الله صحابه خو د خپل ایمان تازه کوي صحابه یا رسول الله څنګه تازه کو نبي السلام الله عليه الله دې کوي داسره ایمان تازګي قبر د ان رجکل نن ذکر کمه راغله د وددا ش نو مخلقه اغه ایمان اغه برک کمزورې شه ودی خبر ځان تا له د دې وجې نه په ګنا باندې چړ ورځي او نه کې باندې اغه ایمان چپی او د ګنا نه منکه دوه ایمانی سي چپی کینه ته شروع کا له تجربه دا پیغمبر معالجی دی ایمانی پیغمبر خو له دی لا اله الا الله زت الشرطین شروع کنن ټول اثرارنه ترماخامه صباح شروع کسر نتر مخامه او پدری مرز نو پسلوره مرسته دي خپل زلک زله کې پیتو ګرکسته د زله د دنیا نمول نو اورا شماله پدیم مخ باندې راتوګه خبر ده انداله ستاسو بالکل کیفیت بدل شي کیفیت بدل ټوله غترب ته شي خپل ژوند ته بله سوچ پیدا شي خپل بجو ته بله سوچو پیدا شي او زیاته مينه بده هغه ترپ تولي خبر ده انداله الله تعالی فرمایي چې احکامات د الله جل جلاله هغه سو قبلي جيچګي ايماني او بیا ایمان چې د کمی پاي نو هغه پايه باندې انسان رواني خبر ده ترلا او دا رنگي واملو صالحات او چېچا کې نه کاراملي دنه کاراملو دوځي هغه کی نورانيت پیدا کیږي نو د دې وجه هغه نور ترکی کوي هغه د الله احکامات قبلي غاړه او تقدې او چېچا کې د عملو کمزوري نور نور پښه رواني د الله احکاماتو نل پرما دا دو صفات والکسان الله حکامات قبلئی ندی جل دا کرکی مهنت کئ نو دا مهنت په بنیاد باندې و زیدهم من فضلہ الله جل جلالہ ددید پر خپل فضل کی سیوا والی کئ خبر زنده لگا الله خپل فضل سیوا کئ نو فضل الله په دنیا کم هم دے الله ولا رزق کې برکت چي سکون و توور خیر خیرو برکت و توور کئ قبر کې هم الله ولا خپل فضل سیوا کی یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ قبر کے بمملہ مضبوط کی خپل فضل بور کی اخرت کے بمملہ خپل فضل ور کی خپل جنت ته داخل کی خپل نعمتونه بګه ور کی خبر, خبر دا اندل خبر هغه تبلیغیانو خبر الی راضی ټول شی س سره تړلې اعمال سره تړلې خبر دا اندل والکافرون او کافران چې دي چون کی آی کی اعمال نشتا آی کی ایمان نشټانه کا اعمال نشټا مدد دی وجد الله ترپه فزلنا سیوا کی بلکی لهم عذاب شدید اللہ فرمای دا غید پر عذاب دردناک ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض اللہ وی کچره انسان باځ ټیم کې د ویش کال جواب هم کېده شي چیر الله جل جلاله خزانه فراخدی نو انسان ته پرهانه ولي نه ور کوي الله په خزانو کې اوسه کمه نرازي لکه قیامت کې جنت کې هم څه تنگي ناراضي ساری عملګيري وي جنت پراخه ده مې دومره پراخه چې جنت په خليفه دي شینو الله جل جلاله په نور مخلوقات پیداږي او جهنم ورټکی کې نه الله په خپل شان مطابق پاګې باندې قدم کې دي بس جهنم وي کټ کټ بس بس په روانه تعالګان وزن درازی جي الله دم فراخ خزانو والا عمل ته ضرورت نيشتہ نبيه هر انسان ته فراخ ور کيولين خبر ده ندان گسنگ جي الله يوزكي فرمائي کي چره مؤمن خپل ایمان د پري خدا خطر نه وي نو کافرانو باندې مکمل ما خلو کله کمرو جتون علاغي سيړي دبد چاندي وي دغې دو چ پرکټونه قسمه قسم زهارف نعمتون پر داقی وجه اللہ پرمائی خان وجه با نظان چې گچه دا اللہ تعالی چالا لگا چالا دیرا مومنانو کې ټول په خپل ترتیب سره لی دی خبر جیان تعالی داقی وجه الله اللہ پرمائی ولو بسط اللہ رزق کچرے اللہ جلل جلال رزق را فرانزی و پراخ کی هر یو شے رزق هر یو نعمت توئی لعبادی ہی دا خپل و بندگانو دا پرا لبغوف دار لدی بسر کشی شروع کی بس مکا فختانه مطل کهی ده قرآن مجده ایندو چیوزگاری و یا غا مطل لگه نا د او ریده لیه بار بس انسان چیوزگاری نو لیه ده خیر سوچ کهی نه. اول دیاندال ای بنی اسرائیلو انبیاء کتل کدی اچه کمو شرف بساده جو کده اسرائیلو ندیل اللہ تیاره ور پوله اسمان نا بزمن سلوارات ندیبه ټول انبيياء الله تعالی فرمایي چې انبيياء بهم کتللو چې کوم سړي به د ښه خبره کوله به کتلاو په دې امت باندې ویلوې احساندار دي چې د لختيار رزق خلانه او شکر ورجې هې چې سړي کودا له وي غلط سوچ کړي ايوي کوي د پانه پنده رحت کړی اخولې دې نه بيګي یا پرنګ کې خپل په بل بل غلط سوچ کړي خبره نه انداله چې مصروفه انسان هغه خپل کار کې مصروف خبر زہ نتا لگا نا اے ابلکونو جتی روجتی دیوالو انہ غلط سوچ کئ اغه دی ته پوری جدا دیوال زمانه سچی کوغ نشی ابوٹو ولادی ته سوچ کئ جیر صحیح ګوټ کما وښ ک واخه پات نشی خبر زہ نتا لگا نا مدد الله یو انعام دی پدی امت باندے چې الله جل جلاله د امت لپاره رزق نه دی ورکړي هغه ورکړی وی او سمې هر شي کپلې خوراکونه بی بیان یوسو بلسو لبغو فی لرد ندی بسو سرکشی بے پیدا کرده ولیکن یو نزلو بی الله لیکن اللہ جل جلال جلالو هرچا تورکی بی قدرین پیو اندازه سرا مایشا سمر الله اللہ واری اغا اندازه انہو بی عبادی خبیر بسویر زکا اللہ پا خبالو بندگانو خبیر خبردار دی او بسویر اغا لی دون کرده اتار سفت د دې وحیدو حدیث کې مرাজি الله پر ان من عبادی مله یصلو ایمان ویله په بندګانو کې دا سړي چې دا غي ایمان برابر د په مالدار سره کله دی د دې مالداري لینو کافر کیږي د دې وحیدو الله حس سادي مالدار سادي او بازي دا سړي چې لا یصلو ایمان ویله الفقر کغه مالداري نو غریبه د وژنا او جمعہ د زیرাজি هو کله کې مالدار کنه بیا د جمعک مخه تا مخه باندې بس بیا پیسو سره اړه اور زاندا لگا اگر لخت غریب زادی ډیر پنځي وي اور زاندا لگا خو الله غسه زادی غریب زادی پر غریب کې دا خیري ناګا ډیر پنځي لګي ولو اغنيته لافسدهو ذلك الله فرمای کچره غزب مالدارو من دا مالداري خرابي اور زاندا لگا نو د دې وجهه مالدارو او بیا دې حدیث کی راضی چې ډیر بندگان زما د زیری د مام مریضان دي ا بندگان زماده سي چې اغه د غي صحت اغه ایمان باندې برقرار دی او که صحت تعلمه نو بس به دور چوکار کوي چې ل کفر کلمه وي خبر ځان تا لگا نه کبي ماروم نه غدم ر چوکار کوي چې بیا ل کفر کلمه وي نه غزه بیماروم او بعض زماده بندگان دسي دي چې اغه اداغه ایمان باندې اغه مرز راتینګ کړي دي اږي مریض دی نو بس خلایت چې کوي ابا ایمان باندې رائٹنگ ده الله الله کوي ابر زان تا لگا غو نو نتي الله رجي الله فرماي ولو عافيت ولو فسد هو ذلك کغه د سيادت ورکم بس سيادتي بربادي بیا خدای سر اړو یاداین نو بس خدای مری ساتي قبر زان تا لگا نه الله تعالی فرمي اني ادبر امر عبادي بعلمي بما الله فرماي ما دخل بندگان تدبير جکړه دے اغه زما د علم مطابق کم چې زما علم د دې په زړونو باندې دې زلودونکي معلومه ده چې کم یو څنګه چلول وکړ دي نو زه هغه خپلې کوټې علمي باندې د دې پزړونکو چې کمې خبرې دي هغه مطابق هغه دې سکو ما چلو ما خبر ځانته الله تعالی حکیم ذات خبر ځانته لګا نو ډېر ټوپونه وېس نګي اوسو کلب ټوپو یې الله ولر ډېر ورکه بس داغه پډېر کې خیر په ایمان را ټینګ کړل او دغه پډېر کې خیرو نشتا بس الله ستجیب الذينه او قبلی الله, اللَّهِ مَنُّ د كَامَالِ الله کاماتلهنا کسانه منو چې معې راړیدي املو سوالی عاداتې او کلیینې کامل و زیدو هم الله تاالله زیواقع دي لرا من فضلی د فل خفللهول کاافونه او کاافان چېدي له هم د دوی دپارهاعذااب شدي الله او ریکلی بعدې کچې فرهله له بغو فلار دی نو خاامخوادي به سر ک شو کې فلار دی پهمکه کې به سر ک ش کی ولیکن پهمک لیکن ولاې ی نلولیکن الله تعالله او را کوی ورکي بقدرین پېاندې سرامماشا سومره چې وواړ الله تعله ان یکې انند الله تالا بیا بعدې په منکانو خپلوبانندې خبریرون خبردار د بسیرون لدون کې دی الحم الله وسنادو السلام علی رسول محمد وعلیکم السلام بجماعت یالله متسبه تراتسی یالله اکبر نصیب یالله فلسطین مسلمانان څنګه چې ځان یوډه بولی الله ډیوګانې رالې خلقولی او غيوم یترافو کوم سره د موسی علی او د هارون علی السلام د رب امداد کټ شوې اغه هم بزنګ وې یالله دغه سی اوه خې یالله څنګه چې د مشمن بچی زنانه یالله ال تکه داسې دا دا کو ترکه لکه څنګه د قربانه میدان کې قربانی کولی یا الله کریم او ته غا بدلتي طواله نجاهدين په لاس ته پرشتو په لاس باندې الله تس نسگی متزلزل کې الله څنګه چې په خپل باندې اقرار راغده غیدا چې زمونږه د حکومت زوال باندې سوال تر ترانته کسه ځای لکه یا الله د غظم کې نه ختم کې یا الله کریم او د مسلمانانو نه امدادو کې اے الله د مجاهدين امدادو کې یا الله قدمونه مضبوط کې ایمان مضبوط کې اے الله کریم زمونږ ناراضی ش پر رضا کې سَلْمَانَ <sharp> سَلْمَانَ <inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale>